Hjärtligt välkomna till Sverige, demokraterna, Radio SD, din nationella röst i eten på 88 MHz i Stockholms närradio. Idag, lördagen, den 16 januari, är Staffan Arnberg och... David Bergkrist. Yes, som sänder nu en timme och vi har en första repris imorgon söndag den 17 januari klockan 9.00 och det finns chans för en andra repris på följande torsdag den 21 i första klockan 20.30. Beställ gärna vårt infopaket genom vår hemsida som lyder www.sverigedemokraterna.se eller ring till kansliet på 08 50 00 00 50. Och detta kan göras dygnet runt men är bemannat då vardagar 10-17. till Vi har en e-mailadress för Radio SD som är info snabbela och det går även att få in Radio SD via nätet på sd.se Där lagras det upp några år bakåt i tiden. Eh, ni kan gå in och lyssna direkt via nätet också med en dålig mottagning på naradio.se. Då får ni med alla musikaliska inslag också. Sprid ut det gärna till alla vänner och bekanta. Ja, och Sverigedemokraterna är ett nationellt mittenparti. Vi står för den sunda och folkliga nationalismen. Den som alla länder har rätt till för att definiera sin identitet- och framhäva sin suveränitet. Vi demokrater värnar främst om Sverige och svenskarna, den svenska kulturen, svenska traditioner och det svenska kulturarvet. Vi är starkt kritiska till det etablissemangets mångkulturella projekt eller experiment som man också kan kalla det. Men för mångkultur i ett globalt perspektiv. Men, tvingar man samman vitt skilda kulturer skapas obenhördiga konflikter och det har vi ett historiskt globalt fasid på.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 Och eh, ett av världens fattigaste länder, då som, då precis som det inte vore nog, då, dessutom drabbas av denna naturkatastrof. Eh, så jag vill börja den här sändningen med att sända, eh, vi på Radio SD, sända våra tankar till det eh, haitiska folket i en svår stund. Eh, jag har en hyfsad skivsamling hemma, men jag har ingen skiva med någon haitisk kompositör. Men jag letade lite där och hittade någonting som jag tyckte passar. En, en artist som heter Angelique Kidjo. Som har, bara jag vet inte, direkt något gemensamt med Haiti förutom att hon kan franska. Själv är hon från Benin och sjunger nu på sitt hemspråk. Och i hennes textfrasering mot slutet av melodin så har vi ett passande ord nu. Som jag, vi sänder här till det haitiska folket. Och de, den texten lyder så här. Barnens smärta är röd, liksom vårt blod. Jag hör deras gråt, det sliter i mitt hjärta. Och min hjälplöshet driver mig till vansinne. Sjunger Angelic Kidjo som framför nu hennes melodi. Jan Jan. Varsågoda. Angelic Kidjo framför det här. Jan Jan. Och den spelade vi nu med tanke på den naturkatastrof som har drabbat det haitiska folket. Så att med den så sänder vi våra tankar till det haitiska folket i denna svåra stund. Ja, det är inte lätt att gå över här från denna hemska händelse på andra sidan Atlanten. När vi bara pratar här om lågkonjunktur och varjakt och sådana saker så framställdes det som... Små saker. Jag träffade en etiopisk tjej en gång för tio år sedan, och också av världens fattigaste länder. Och jag lättade mitt samhälle Och jag tänkte, här klagar vi på små grejer. Och, och, och, då går mig lite tröst alla för. Ja, vi, vi skulle bli likadana om vi hade möjligheten så. Ja, men detta går vi vidare då på aktuella nyheter och då tar du ordet här. David. Precis. Så då går vi över från något väldigt tragiskt till något väldigt positivt får att säga här. Från eh, sd nu. Och det är nämligen så att. Sänderpartiet, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet de ligger under gränsen och ST får 5%. I Demoskaps senaste väljarbarometer hamnar tre riksdagspartier under riksdagsgränsen samtidigt som ST får 5% av väljarstödet, rapporterar Expressen. Och allianspartierna erhåller i mätningen 41,8% vilket ska jämföras med 51,2% för de rödgröna partierna. Mätningen utfördes mellan 4 och 11 januari och 102 personer intervjuades. Siffrorna för samtliga partier med förändringen sedan förra mätningen inom parentes av det här. Då. Och det är alltså Socialdemokraterna som är störst och de ligger på 37,4 procent. De har gått plus 2,3. Moderaterna 27,4 plus 2,1 och Miljöpartiet 10,3 plus 0,6 då har vi Folkpartiet 7,4 som går back då, minus eh, 1,5. Så Sverigedemokraterna 5%, det går alltså plus 1,5%. Och så Kristdemokraterna 3,9, eh, minus 0,5. Vänsterpartiet 3,8, minus 2,1. Så de hamnar alltså utanför då. Och Centerpartiet 3,1 också utanför då, minus 2,5. Och de övriga partierna ligger på 2% sammanlagt då. De går också då plus 0,2. Så att det är väl ingen superstöd super, eh, kanske direkt för eh, ja, till exempel Gud och Skymans eh, eh, FI då, eller Piratpartiet. Men eh, totalt så går de i alla fall plus 0,2. Så bro 4% ligger under 4, de har gått tillbaka till sossarna här då, de brukar alltid vara stödrösta, har gjort då. Vad var, var, var det på vänster? 3,8. Ja. Ja. Och mm. Kristdemokraterna är också under 4% på här. Mm. Och vi ligger nu, vad är det, vi är femte största. Vi pendlar där mellan fjärde och femte. Precis. Vi har ju till och med i vissa mätningar varit fjärde största. Mm. Det är helt realistiskt att vi kan bli tredje största vid, vid valet. För att uh, sossar och Moderaterna är största. Och sen är det ett långt hopp då, ner till de som ligger där på mm. under 10. Jo. Men Miljöpartiet har ju legat starkt nu här, nu på runt 10%. Och det har vi att göra här med Eh, Global uppvärmningen och mm. eh, konferenser i Köpenhamn och sådant. Ja, men i och med att det inte har varit några... Ja, de har, de har väl floppat ganska mycket den här konfer konferensen bland annat i Köpenhamn. Mm. Så att, eh, kanske är det därför de är starka då, Miljöpartiet? Ja, kanske i och för sig va. Så att man vill få förändring då. Men vi får väl se hur pass mycket uppmärksamhet den här globala uppvärmningen mm. får. Den, den senaste uppmärksamheten har ju varit på isarna som fryser till här nu i, i Östersjön. Ja, då, då mm. just nu i den här vinterkylan så är det lite svårt att köpa det mm. konceptet. Men det är väl som det är väl en kombination av perioder och miljöförstöring. Mm. Kanske om vi får en riktigt varm sommar så kanske. Brukar det brukar bli det. för, sitter, sitter sig för, för, för miljöpartiet då. Ja, visst. Ja, ja så att, men vi har ju då som sagt var nu en, vad blir det? Åtta. Åtta månader kvar till valet. så att Men vi ligger stadigt nu på över 4% så just nu tyder ju allt på att vi kommer in i, i riksdagen faktiskt. Det gör vi. Jaha, jag skulle vilja gå vidare med en intressant artikel här som kom ut på DN-debatt här lördagen den 9 januari. Författad av Thomas Böhm, en psykoanalytiker. Den är lite rolig den här artikeln så att jag skulle vilja vi kan prata lite om den. Mm. Eh, han skriver så här. Sver eh, Sverigedemokraterna är en ortodox minoritetsgrupp. Att vara svensk är att vara tolerant. På det sättet kan vi tolerera att SD är en ortodox minoritetsgrupp. Men orto ortodoxa grupper får inte dominerat samhälle. Och i överskriften står det vidare så här, Sverigedemokraterna gör demagogiska förenklingar för att slippa komplexa sammanhang och vära till svartvitt, antingen eller tänkande. Om vi skulle tillämpa deras partiprogram på dem själva som en ortodox minoritetsgrupp skulle det inte få vara kvar här i landet. Sverigedemokraterna är alltför osvenska, skriver han, men eftersom vi inte vill vara som SD utan räknar toleransen som en eftersträvansvärd svensk egenskap kan det få stanna här om det håller sig inom demokratins gränser, inte hetsa mot folkgrupp eller dörliga nazistiska led skriver här då Thomas Böhm och då vill jag börja med att eh, påpeka, alltså, eftersom vi inte vill vara som mest, i vilken egenskap pratar han om vi till att börja med vilka, vilka vi och eh, sen eh, måste jag säga det att eh, -extrem, extrema rörelser har ju vi avstånd ifrån oavsett om det är eh, politiskt eh, eller religiöst. Eh, och det är ju så att Thomas Böhm vill hålla oss som en ex extrem grupp. Och eh, att, att det, att det typiskt svenskt är svensk att vara tolerant. Jag skulle vilja säga så här, att det har blivit typiskt svenskt att vara tolerant mot de intoleranta. Eh, det vill jag hålla som typiskt svenskt. Sen har det ju skett förändringar i, i Sverige nu på senare år att som man nu betecknar som, det, eh, som svenskt. Som många gånger eh, tar det här med jantelag till exempel, eller svenska avundssjukan. Det, det är ju en, en avvart av svensk kultur som tyvärr har fått fäste i den svenska folksjälen. Och, eh, och jag skyller mycket på sossarna där för att de har suttit så länge vid makten. Palmen som satt ju värde här i, i arbete, etik och moral. Så han har ju roterat tusentals varv i sin grav här när han ser hur Palme, Karlsson och Salin har, har, har betett sig. Mm. Eh, han skriver så här att främlings... Eh, sedan länge vet man inom psykologin att främlingsrädsla och främlingsfientlighet kommer från en egen rädsla för det okända. Alltså xenofobi som det heter. Mm. Här måste jag faktiskt komma ja, in? Ja, gärna. Nej, för att eh, det är så intressant för att eh, främlingsrädsla är någon slags rädsla för det som är främmande. Men eh, om man då tittar på hur det ser ut i Rosengård och i, i, ja, och i Malmö och Göteborg överhuvudtaget mm. eh, i landet eh, så kan man ju se att det är någonting som vi ja, uppfattar som väldigt främmande det här med bränder och eh, upploppsstämningar och så vidare. Och sen hur våldtäkterna också har ökat i Sverige mm. under massinvandringens eh, tid. Så, i, i, I fas med ja, invandringen. Och, det... Om man kallar det för främlingsräddhet och ja. främlingsfientlighet. Ja, men då är vi ju det. Ja, då är vi främlingsfientlighet. <laughs> om igenom. det är en, en definition på det. För det finns väl ingen vettig människa som tycker ja. att det är av godo. Och sen menar man då att vi inte är typiskt svenska själva då. Bara för att vi vill, ja, <laughs> att vi är rädda för det här då. då. Men eh, vi vill ju försöka att stävja detta. Och eh, det är väl möjligt att det kanske inte är så typiskt svenskt att eh, ta initiativ. Men Nej. kanske det som förklarar också att SD har, har varit mm. ett sån här lite marginalparti så pass länge. Visst. Men nu börjar folk ändå få upp ögonen. Sen skriver han så här, han citerar vårt eget principprogram där det står så här. Eh, att eh, vi varnas då för att svenskar inom några decennier riskerar att bli en minoritet i det egna landet. Denna utveckling kommer att påverka alla aspekter av samhällslivet och förvandla vårt land till ja, men Nu är det bara att räkna ihop, ta fram kalkylatorn och räkna att svenskar går eh, ur eh, kyrkan och konverterar till islam. Vi har eh, en islamsk invandring eh, och, och många konverterar som sagt och eh, nu är det runt 400-500 000 muslimer i Sverige. Och det är bara så att sätta igång och räkna så var det en dansk forskare som sa att om 49 år så är Sverige ett muslims land. Och då undrar jag så här, då hamnar vi ju själva i minoritet. Och då undrar man ju då hur vi blir bemötta då. Att, men många säger, soppar under mattan, nej men det kommer inte hända. Men det vet vi mycket väl att så kan ske. Sen skriver han så här... Eh, det tror faktiskt att det svenska skyddas av det de skriver. Man döljer främlingsfientligheten genom att uttala sig mot rasism. Men istället varnar man för det man kallar mångkulturalism. Och då lägger jag till där. Alltså mångkulturalism av svensk modell tycker jag man ska säga. För den är, bygger, bygger på att, att uh, utplåna den egna kulturen. Alltså ett nytt begrepp som heter oikofobi som kommer från grekiskan. Att man är omotiverad och fobiskt rädd för det egna kulturen, det egna hemmet. Och upphöll då alla, alla andra kulturer. Det är den typiska för den svenska mångkulturalismen. Om vi går till am amerikansk mångkulturalism det är det något helt annat. Eh, där har ju skett en, en, en, en enorm invandring på, på väldigt kort tid. Så de hade ju egentligen inget val. Och det är ju verkligen en mix. Eh, så det går inte att... Det är också så typiskt. De politiskt korrekta säger då å ena sidan att eh, Sverige har varit homogent så pass länge och inte kan ta till sig nya kulturinfluenser samtidigt som de säger då att svenskar inte har en egen kultur. Så det vore intressant om de kunde bestämma sig vilket ben de ska stå på att vi kan börja föra en debatt. Sen har man även sagt att <går> mot sig själv och påstått att vi alltid har haft mångkultur. Eller alltid haft tagit emot influenser utifrån. Så man kan ju fråga sig hur de ska ha det egentligen. Ja, ja visst. Och jag menar, själv är jag jätteintresserad av österländsk alternativmedicin och... Vem vill åka till Peking för att bli behandlad av akupunktur eller, eller lyssna på en konservbrukning i vin eller gå på en fransk restaurang och åka till Paris. Så jag menar, en, en, jag vill kalla då ett bättre uttryck att kalla det för mångfald. Och Sverigedemokraterna står för mångfald men inte svensk mångkultur av den politiskt korrekta modellen. Det var det. Nu ska, mm. vi, ska, vi, då, ska vi, vi spela lite musik här. här. Jo, för förra veckan så spelade vi faktiskt lite Elvis här som vi hyllade hans 75-årsdag. Nu kommer jag på att tänka på att det var ju åtta år sedan nu, imorgon alltså den 17 januari, som var det åtta år sedan som Elmedus avled. Så därför ska vi väl spela lite av hans verk här också. Så nu kommer det lite musik här. Det var Eddie Medusa med Oskar Lund här på 88 MHz, Stockholms Närradio Och det är vi Sverigedemokrater som sitter här och sänder. Och vi sänder väl en trekvart kvart till ungefär, nästan. Fram till klockan 15 i alla fall. Ja, Staffan. Du sitter här med något antiparti. Mm, exakt. Ja. Eh, ytterligare en intressant eh, artikel här på, från Svenska Dagbladet den tisdagen den 29 december på Brännpunkt. Så är det en som heter Martin Pettersson som är docent i filosofi i universitetet i Eindhoven som kommer på en snille blick här, tror han, för att hålla oss eh, maktlösa om vi kommer in i riksdagen. Eh, då vill han att man, eh, de etablerade partierna ska då och en samverkan mellan blocken och då starta ett så såkallat antiparti. Och det går ut på det sätt, till på det sättet att eh, om Sverigedemokraterna då röstar en viss fråga så, så lånar man lika många mandat från blocken eh, som då eh, eh, vad heter det? eliminerar då Sverigedemokraternas inverkan. påverkan, ja, eller inverkan och påverkan mm. precis men då har jag kommit på en, en, en mot, eh, ett, ett motslag där att vi säger inte vilka, vad, hur vi ska rösta eh, i, i stort och vi säger att vi gör det mm. men nej, nu, jag nu hur bort med det men om man, låter, man låter bort en röst mm. man tar bort en röst för att göra dem osäkra mm. och, så, och, och då kan det bli vad som helst att man, ja, men, men, men å andra sidan som Ska man ju upplysa om vad vi tänker rösta Men så kanske inte var så bra Jag vet inte om det funkar Men han säger så här Att han vill avslutningsvis påpeka Att det förslag jag förespråkar På inte sätta är odemokratiskt Säger han Att partier kan samarbeta Men det är det väl För att folk har ju röstat in Sverigedemokraterna mm. För att de vill ha Sverigedemokratisk politik Ja det beror ju på om alla känner till den här taktiken Så vet ju alla om det innan de ska rösta Ja, på så, vis så är vi som ja. är demokratiska. Mm. Mm. Men, men det kanske inte var. Jag får nog analysera lite mer på det. Här, för vi måste ju gå ut och tala om hur vi ska rösta. Mm. Och så, så att, ja, vi får, vi får väl se. Jag känner som att man målar in med hörn lite. Grann. Mm. Men allt kan hända. Men jag vet i alla fall, jag har läst tidigare där om det att många av etablerade politiker tycker inte att det är korrekt att, att göra på det sättet. Det mm. får vi se. De kommer säkert hitta på mycket bus och, och käppar i hjulet för, för vår del i september om vi intar om vi bankar på riksdagsporten ja. porten där Precis. Tänkte, eh, innan ja innan halv här nu innan vi tar mm. nästa men kan vi ta lite vi pratar om det här med problemen i Sverige så kan vi ta upp lite inrikesnyheter vi kan ju börja med en nyhet i alla fall och det är det att avenyn är för farlig för polispatruller två poliser som arbetade ensamma en lördag natt har gjort en så kallad tillbudsanmälan där de anser att det är helt omöjligt att arbeta som ensam patrull på Avenyn en lördagskväll, skriver då SVT. Avenyn, Avenyn brukar av Göteborgs kommun framhållas som en riktig paradgata, men enligt Göteborgsposten är situationen farlig både för allmänheten och polisen. Bland annat beskriver poliserna hur de handgripligen fått kasta folk åt sidan sedan de försökt hindra polisen att ta hand om ett sjukdomsfall. Polismästaren Lars Klevensberg förklarar bristen på förebyggande patr patrullerande poliser att man i första hand prioriterar larmutryckning. Och det är ett väldigt problem. Jag tycker att det påminner lite grann om det här med som jag sett i Rosengård att, man inte har kunnat, att räddningstjänsten inte har kunnat ta sig fram för att man har kräftat på polisunderstöd i första hand då för att kunna ta sig fram på grund av att informationen har sett ut som den har gjort då. Vi ska väl fortsätta spela lite mer musik här och vi tar en till Elmedusa nu, till halv här så håll till god då. Ja, det var Elmedusa det med Här kommer en svensk sjöman och du lyssnar till Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz och vi sänder här ungefär en halv timme till. Det är nämligen så att bollsplotten har ökat kraftigt och man går då efter... DN här så är det så att antalet anmälda våldsbrott har ökat med 50% under de senaste tio åren. Och under 2000-talet ökade antalet anmälda brott med 15% och antalet anmälda våldsbrott med hela 50%. Sammanlagt anmäldes förra året 1,4 miljoner brott. Brottförbligande rådet poängterar dock att antalet anmälda brott inte är detsamma som antalet faktiskt begångna brott. Men eh, vi får säga i alla fall att det är en alarmerande utveckling. Sen är det så att eh, det är några Sverigedemokrater här som har blivit uteslutna från ett eh, politiskt obundet förbund. Stormästaren och Moderaten Bengt P. Gustafsson fattade tillsammans med styrelsen för Götiska förbundet ett eh, styrelsebeslut om att utesluta två Sverigedemokrater på grund av sina ak aktiva partiangemang, rapporterar Bohuslänningen. Göteiska förbundet är enligt deras hemsida ett partipolitiskt obundet förbund. Vilande på en kristen och nationell grund som vårdar svenska traditioner och som värnar medmänsklighet och laglydnad. Förbundet har även som mål att vårda den svenska miljön, kulturen och naturen. Och har verksamhet på åtta orter i Västsverige. I höstas framkom det för förbundets styrelse att två av dess medlemmar även var medlemmar i Sverigedemokraterna. Detta reagerade några jödiska förbundsmedlemmar på varför SD-politikerna bjöds in till förbundsstyrelsens sammanträde för att förklara sig. Efter mötet valde styrelsen enhälligt att utesluta de båda Sverigedemokraterna medlemmarna. Enligt Moderaten och stormästaren Bengt P. Gustafsson var det medlemmarnas positioner i en lokalavdelning som avgjorde Sverigedemokraternas distriktordförande för Skaraborg, Josef Fransson, säger till ST-kryen att han har svårt att se konflikten eftersom Göretiska förbundet är en politiskt obunden organisation. Deras kristna nationella värderingar går hand i hand med våra värderingar, säger Josef Fransson, och kallar Göretiska förbundets agerande för högst odemokratiskt. Men eh, det kanske var så att i och med att Sverigedemokraterna har precis samma värderingar som det här förbundet så... Jag ansikt skulle vara kanske en konkurrerande förening det kan var därför de blev uteslunna vad vet jag mm. eh, man har mer kortis innan pausmelodi vi kan väl gå in lite grann på utrikes här, i alla fall. Eh, det nämnde så att Norges BNP den är på väg att gå om Sveriges Sveriges BNP är bara 6% större än den norska mm. och Norge kan gå om Sverige under året hävdar eh, Estin Derün eh, chefsekonom på Norges största bank jag är inte förvånad. Nej, men det skriver det i alla fall. De senaste åren har Sveriges traditionella ekonomiska försprång krympt, uppger Darums rapport. Går Norge, och Sverige, Sverige, eh, går Norge om Sverige innebär det enligt chefsekonomen eh, chefsekonomin, en eh, liten sensation eftersom Sveriges befolkning är nästan dubbelt så stor som Norges. Eh, och då länderna är i övrigt likartade. Eh, Även förutom olje- och energieffekten på norsk ekonomi visar siffrorna att norsk ekonomi är my extremt mycket mer effektiv än svenska. Du har väl så som, mycket BNP per person? Som du sa, per person, mm, som du sa Staffan, man, man är väl inte förvånad. Eh, de har ju visserligen även problem även de där i, i Norge med, med invandringen. Men som sagt, vi har ju... Eh, inte kommit in i riksdagen här ännu. Nej. Äh, Våra partier här i Sverige. Så att vi får se om det blir, om vi lyckas stävja det här och vända trenden. I alla Absolut. Fall. Ja. ja, då ska vi lyssna Nu blir det svensk kultur. Nu ska vi lyssna på Wilhelm Pettersson Och det är Under ledning av dirigent Ocho Kamer som framställer ehm, här nu. Ehm, Fröse kyrka. Varsågod. Ja, kära lyssnare, ni lyssnar på Sverigedemokraterna. Din nationella röst är på 88 MHz i Stockholms nära radio. Det stycken ni hörde nu så var det Vilhelm Pettersson Berges Fröseskyrka kyrka framfört av Helsingborgs symfoniorkester. Jag skulle vilja prata lite om här om SAAB. Och då tycker jag enligt följande att eh, ett projekt då som har varit, gått i förlust i 20 år, sista 20 åren med undantag av en, två år någonting. Eh, så säger ju då många att General Motors ska ta sitt ansvar och Olofsson Reinfeldt ska ta sitt ansvar. Men General Motors har ju pumpat in miljarder i det här sap projektet Och jag vill inte vara med att betala en enda skattekrona till ett förlustprojekt där man använder sig av konstgjord andning där slutprodukten är hyllvärmare det är ju väldigt smärtsamt för en nationalist där SAB ingår i en del av svensk kultur att det går i graven men alltså det, det går ju inte folk, alltså, det är ju en väldigt bra bil men folk måste köpa produkten och det märker att vissa inte förstår och Även i våra led. Och det, det sliter i mitt hjärta att behöva säga det här. Men det är ju faktum. Man kan inte bedriva konstgjordhandling på ett förlustprojekt. Så att jag anser att eh, man, man skulle ha lagt ner för länge sedan. Eh, man pratar ju mycket i lågkonjunktur just när det är stora företag. Då så är tusentals eh, drabbade. Men man pratar inte om småföretagare. De summerar man alla där så kommer man också upp i tusentals jag är själv drabbad kan jag säga och, men det pratar man inte mycket om och jag anser att småföretagande det är ju Sveriges motor ju där många jobb finns varför har man en sån uppfattning för att det bara pumpar in pengar av skattemedel det är lite konstigt även i våra egna led jag tror att det beror på att det är poli, även den politiska korrekthet hos oss att vi också drabbade av den här jantelag och ett beteende. Då kommer jag automatiskt in på den svenska dumheten här. Att, jag hörde just på Cecilia UD när hon är nere i Gaza. Hon beskriver då att hon fick ett hysteriskt utbrott när hon blev föremål för en visitering av en vakt. Och då lägger man upp det på så sätt att, oh vad hemskt. Och, och att hon drabbades av det där och, och hon spädde på det här med hysteriska anfallet. Och det tycker jag så konstigt att eh, varför det är så många svenskar som hellre då att man spränger allt i luften än att man klär av sig kläderna. Det märker man efter den 11 september så var det köer i New York där jag var själv där ett halvår efter. Och så var det någon som gnällde då i köerna där när man landade. Ja, eh, ah, det tar sån tid här allting, det är så hemskt att... Ja, vad är alternativet då? Om det tar tid kan vi bestå ut med att man spränger i luften. Så det är väldigt många svenskar som har svårt att förstå det här om en svensk åker på safari i Kenya i Masaimara och eh, ser några gulliga lejonungar då, då hoppar vi i bilen och klappar lejonungen. Då. Sen det kommer det en mamma så det är det slut och allting. Det är oftast en svensk som drabbas av detta. Det är en och annan tysk också kan det vara. Eh, och, och det där eh, beror på att vi har levt i nanktan så pass länge. Vi ser då på våra grannländer, de värnar om eh, sitt folk, sin nation på ett annat sätt för de har ju förlorat sin frihet i modern tid. Och nu har det då, på grund av den misslyckade massinvandringen, så har det blivit tur turbulent även i Sverige. Men det svenska folket måste vakna till. För att den, den svenska folksjälen har ju tyvärr fått sig en, ett sår som ter sig sådana här vardagliga uttryck. Att man slutar tänka. För att man, det staten tänker åt dig. Så att svenskar slutar tänka själv. Och det är farligt, det är masspsykos och indoktrinering för att inte tala om, om hjärntvett. Och det beror på att sossarna har varit suttit vid maktens roder så pass länge. Och det hade inte varit bra om det hade suttit i 63 av 75 eller vad det är. Det hade varit lika fel det. Det måste vara växelbruk, och det måste vara variation, annars så blir det betonghäckar. Och för att man vill till varje pris sitta kvar vid, vid makten. Och då ser eh, sådana här uttryck då att eh, just svenskar här eh, slutar tänka efter eget huvud. Och det är ju faktiskt så det handlar om. Att då man blir utsatt för en, en visitation då i en, en gräns, då, Gaza till exempel, där det är väldigt eh, oroligt. Oroligt, ja. Tack. Jag är svårt lite orolig, men. Och man då tycker det vidligt på, på alla sätt. Men man, och det kan man ha åsikter om med världspolitik. Men om prata pratar världspolitik med en vakt så blir det inte snabbare påklädd för det. Va? Och det är typiskt den här svenska dumheten som irriterar mig så, så som bara den. Eh, ja, kära lyssnare, vi, vi går vidare på nästa plåtsmelodi direkt här. Och nu blir det svensk jazz. Eh, här har vi Harry Arnolds studiorkester, en inspelning från 1957 som kommer att framföra Richard Rodgers This can't be love med trombonsolist Åke Kometen Persson. Varsågoda. Åke Kometen Persson, trombonsolist i Harry Arnolds studioband. Inskriven från 1957. This can't be love. Jag och kärle ni lyssnar på Sverigedemokraterna. Radio SD, din nationella röstheten på 88 MHz. Och för att avsluta det som jag då läste upp. Eller i min monolog då innan den här pausmredningen. Kan jag säga så att vi ser nu. Hur svenskan tillfrisknar från sin sargade själ genom våra höga opinionssiffror så att det går åt rätt håll tycker jag är alldeles utmärkt. Har du något mm. att säga David här om det eller om, om, om någonting annat? Eller något? Nej jag tycker vi går över på lite mera utrikesnyheter eh, här. Det är nämligen så att eh, i Storbritannien har man gjort saker här man har förbjudit en organisation- den brittiska regeringen har idag, idag förbjudit en islamistisk organisation med stöd av antiterrorlagstiftningen och det skriver då Sveriges Radio. Organisationen äh, uppträder enligt äh, den brittiska regeringen under ett flertal olika namn bland annat Islam for UK och är sedan tidigare under två andra namn förbjuden. Inrikesminister Alan Johnson äh, sa i ett uttalande att beslutet inte var lätt men att det var ett nödvändigt steg i att förhindra terrorism Organisationen har bland annat gjort sig känd för att hylla 11 septemberattacken 2001 Från och med i övermorgon kommer medlemskap i organisationen att bli olagligt med upp till 10 års fängelse Som straff för den som överträder förbudet Och då får man väl se att där tar de väl verkligen krafttag i det här Jag menar tio års fängelse. det får man ju inte ens för mord i, i Sverige va? Och så så att det, det, det, det är ordentliga åtgärder man har vidtagit Själv får jag väl säga att jag är ganska negativ till det här med att förbjuda, med förbud då, mot organisationer Men om det ska vara nödvändigt så, ja, så blir man väl tvungen helt enkelt att förbjuda Sen är det så också att 75 miljarder kronor går i bidrag till Turkiet och 75 miljarder så mycket får Turkiet i EU-bidrag för att anpassa sig till ett medlemskap rapporterar LT, det är en liten granskning i ekot av Nori, Kino och Kaiser Norell. Når den stora summan pengar inte fram till alla de som behöver den bäst. Bland orsakerna till det stora svinnet nämns diskrimineringen av landets minoriteter, såsom som Asyrier och syrianer. Man får säga att det är väl väldigt, väldigt märkligt här nu att man då vill skänka pengar till Turkiet för att eh, då för att de ska då anpassa sig till EU och sedan söka medlemskap i EU. Om, om man då samtidigt anser då att, man, att landets minoriteter blir kränkta. Då är det väl bättre i så fall att man försöker införa sanktioner mot landet istället och visa att det här tolererar vi inte. Va? Att skänka pengar det blir som att säga att vi, att vi tolererar det här. Jag skulle kunna nämna vid. Sammanhanget här också att i och med att vi då eh, har eh, pratat mycket om islam och muslimsk invandring och så vidare så kan jag ju nämna här då att eh, det var i måndags i tidningen Metro där stod om de, de här villainbrotten i Sverige vilka som ligger bakom dem och det är då framförallt eh, ligor då från, från Sydamerika och, eh, och eh, Östeuropa. Så att med, med den nyheten då så, så vill jag ju då framhäva då att, att vi i Sverige pratar, man ska inte glömma det att vi är faktiskt är negativa till i princip all invandring i nuläget. Eh, inte minst med tanke på hur många som då befinner sig i arbetslöshet i Sverige. Men att kriminalitet. Det är inte invandring som sådan. Nej, men att kriminalitet då förekommer precis. Men att kriminalitet då förekommer även från sydamerikansk invandring och östeuropeisk invandring är någonting som är säkert. Och det är också framförallt det stora orsak till att vi är starkt kritiska till EU också. I och med att EU har ju faktiskt öppnat gränserna och bäddat för organiserad brottslighet. Och man sa ju det förr att det här kommer att främja handelsförbindelserna mellan europeiska länder. Men det har ju också främjat kriminaliteten den internationella kriminaliteten väldigt... Vad man säger. säga. Mm. Ja. Sen vill jag ge en känga till bankdirektörerna. Jaha. Att... Jaha. Eh, bank... Ni, gå gärna in på vårt eh, partiorgan. SDKurin.se Så står det väldigt mycket intressanta nyheter där. Och där står det då bland annat Bankbonus trots finanskris. Och eh, jag menar här... I denna eh, lågkonjunktur och kris så är det väldigt många som får verkligen dra åt svångremmen och vända på, på kronorna. Och då när det då går... Bonus ska man ju ha när, när någonting går bra. Då får man ju en bonus eller akord eller vad man nu kan göra. bonus. Eh, men här då ger... Bankerna ger då direktörerna alltså ger bonus då när, när det går dåligt. Så jag menar man får väl rätta föregå med gott exempel. Och eh, precis som att den lönen inte skulle räcka. Det är ganska märkligt. Eh, en annan sak här avslutningsvis här vi pratar om islam. Så läste jag i Svenska Dagbladet den tionde januari. Så stod det 10 nyanser av tro. Och det var muslimer. Och det var tio, tio stycken. Jag uppfattade, det är min uppfattning. Att jag bedömer då att runt grovt räknat att ungefär runt hälften var moderata och den andra hälften var då mer eller mindre bokstavstroende så leta gärna tillbaka och, och titta på den eh, och, och jag menar, det tycker inte jag verkar normalt då, att hälften, då, men det är min uppfattning eh, att sen eh, var det en intressant eh, debatt eh, i eh, torsdags i Kristianstad mellan vår partisekreterare Björn Söd och sen miljöparti som heter faktiskt Åkesson Eh, nu hade jag datorpaj hemma tyvärr så att jag har inte sett den på, på, på min dator. Eh, så jag vet inte hur det gick men jag eh, antar att det eh, gick bra för vår del. Ja kära lyssnare, vill ni skriva till oss så kan ni skriva på SD-box 20085 104 60 eh, Stockholm. Va? Och det går att ringa även till Caslito som är, lyder 0850 00050. Infopaket kan beställas dygnet runt Och bemannat vardagar 10-17 eh, Ansvarig utgivare för denna sändning Är Arnold Boström Och ljudtekniker Geor. Har du något att tillägga här David? Eller? Nej vi får väl tacka för oss Vi som har sänt här jag, jag, David Bergqvist och Stefan Staffan Ja, Och då mm. nu är vi inne på månadens, är det Årets första månad På valåret 2010 Så ska vi då givetvis Spela för er vi är på gång nu en komposition av Byden Ringdal från gruppen Korp Öga. Varsågoda! Vi är på gång nu och på återhörande! Hej då! Hej då!